Karibu tuangazie hotuba ya mwisho ya Muammar Gaddafi kwa Waafrika. Afrika. Muammari Gaddafi alianza hivi kwa jina la mwenyezi mungu, mungu mpaji na mwenye rehema kwa miaka takribani ya rubaini ama ilikuwa zaidi sikumbuki. Ninachokumbuka nikuwa nilifanya kila nilichoweza kuapa watu wangu nyumba, hosipitali na shule na kila walipohisi njani kawapa chakula. Nilifanya Bengazi kutoka jangwa kuwa arizi nzuri ya kilimo, nilisima Maimala zidi Alona Ronald Reagan Rais wa zamani wa Marekani, alipomua binti yangu niliemua as alikuwa na jaribu kuniua mimi, lakini akaamua yule binti yatima maskini. niliwasaidia kaka na dada zangu Afrika Feza kupitia EU, Nilifanya kila nililoweza kuwafanya watu wangu waelewe maana halisi demokrasia, ambapo watu watabaka chini niliwapa madaraka lakini hawakulizika. Hata aliyekuwa na nyumba vyumba kumi, nguo mpya, na fani chanzuri, hakulizika, alihitaji zaidi. Kwa jinsi walivokuwa binafsi, walihitaji zaidi. Hivyo wakawambia marekani kuwa, wanataka demokrasia na uhuru. Hawakujua kuwa demokrasia walioitaka, ilikuwa ni mfumo unyonyaji, ambapo mbwa mwenye nguvu zaidi, uwala mbuwa adogo. Walikuwa hawasiki wala hawaoni, Walitaka demokrasia, wakasahau kuwa hata Marekani hakukua na huduma za afya za bure, dawa bure, elimu bure, na chakula bure. Huduma hizi za bure zilipatikana Libya tu. Nchini Marekani, mtu masikini, fukara, hana chabure, labda aweombaomba au jasho kuhemea. Haikujalisha nilifanya kwa kiasi gani bado hawakolizia. Lakini wapo waliojua mimi ni mtoto wa Gamal Abdel Nasa, Muarabu pekee halisi na kiongozi wa kislam Tuliewahi kuwa naye tangu enzi za saraa el-din Wakati nasa anapigania mfeleju wa shwezi kwa watu wake Nami na nilikuwa napigania Libya kwa watu wangu Nilikuwa na jaribu kufuata nyayo zake Ili kuwaweka watu wangu huru kutoa kwenye makucha wa koloni wano utuibia. Lakini kwa sasa niko mateka katikati ya majeshi makubwa dunia katika historia Mwanangu mpendwa mwenye asili Afrika Obama anataka kuniwa. ili achukue uhuru wetu achukue hakietu ya huduma za bure za afya huduma za bure za elimu na chakula chetu na kutuletia mfumo mpya wa kimarekani wa kuiba huitwao ubeipari lakini wote katika dunia tatu tunajua maana yake maana yake ni kuwa mashirika ama makampuni yanatawala mataifa yanatawala dunia na watu wanaishia kuteseka kwa hivyo hakuna mbadala kwangu Lazima niwe na msimamo, na kama Mungu atapenda nitakufa kwa mapenzi yake. Mapenzi yake yaliofanya nchi yetu kuwa na Arezi yenye rutuba chakula bora na huduma bora za afya, Mapenzi ya mwenyezi Mungu yaliyowezesha tukawasaidia kaka na dada zetu Afrika, na warabu waliokuwa na shida. Sipendi kufa, Lakini kama nitakufa ili kuyokuwa arezi hii kuokuwa watu wangu na wengine amboni kama wanangu hachan Acha sauti hii iwa ganolangu kwa dunia kuwa nilisimama kupinga uvamizi wa nato, nilisimama kishuja kupinga usaliti wa nchi za Magharibi, na niambaya za kikoloni, na hapa nimesimama na ndugu zangu wa Afrika kaka na zangu wa Islam kama ngao yangu ya matumaini. Wakati wengine walipokuwa na jenga majumba kifahari, mimi nilishi kwenye nyumba kawaida na kwenye mahema, siwezi kusahau maisha yangu ya utoto kule site. Sikutapanya rasilimali za nchi yangu kipumbavu, na kama alivokuwa Sala Eldin, kiongozi wetu katika Uislam, nilichukua kidogo sana kwa ajili yangu, na sehemu kubwa niliwapa wananchi. Watu wa magharibi wameniita kichaa, mwenda wazimu. Lakini wanajua ukweli kuwa mimi si kicha wala mwenda wazimu, Ila waache waendele kudanganya, wanajua hii arizi ni huru na haipo kwenye himaya ya kikoloni. Huu ndio msimamo wangu na dira yangu na imekuwa wazi kwa watu wangu. Nitapambana hadi pumzi ya mwisho ili watu wangu wae huru. Mwenyezi Mungu atusaidie tubaki wa minifu na tuwe Muammar Gaddafi, Mwenyezi Mungu ampe kauli Hii ndio ilikuwa hotuba ya mwisho wa Gaddafi kwa Afrika ama kiongozi wa Libya, Muammar Gaddafi ama Simba wa Afrika.